Частина перша Зрештою, забігши до їдальні, я вирішив піти до мінімаркету. Купив хліба і повернувся до класу. У більшості країн світу хліб не є продуктом щоденного вживання. Зазвичай його роблять солодшим. Більше схожим на булочку. Тому він підходить для перекусу, ланчу та сніданку. Група друзів їла, поставивши свої столи поруч, а решта учнів тихо їли на одинці. Єдиним спільним між ними було те, що майже всі мали бенто з міні-маркету чи кафетерію. Бенто. Ланч, уміщений у спеціальну коробочку з дерева, пластмаси або металу. Я вже збирався почати їсти коли побачив, що Хорікіта вже повернулася на своє місце. У неї на столі був дуже смачний на вигляд бутерброд. Я повернувся на своє місце, нічого не сказавши. Коли я вже збирався відкусити свій перший шматок хліба, з динаміків у класі почала грати музика. Сьогодні о 17.00 у спортзалі номер один «Відбудеться клубний ярмарок. Хто цікавиться гуртками, будь ласка, приходьте до спортзалу номер один. Повторюю. Сьогодні...» Дівчина з милим голосом зробила оголошення через динаміки. «Гуртки! Хе! Я ніколи раніше не був у гуртку!» «Аго, в Харікіта! Мене не цікавлять гуртки!» Я ж навіть ще нічого не запитав. Гараст, чого тобі? Ти збираєшся відвідувати якийсь гурток? А Януко, Джекун, у тебе деменція? Чи ти просто ідіот? Хіба я не сказала з самого початку, що мене не цікавлять гуртки? Те, що у тебе немає інтересу, не означає, що ти не будеш відвідувати. Це не серйозний аргумент. Припини вести такі безгузді розмови. Добре. Хорікіта не цікавиться ні гуртками, ні знайомствами. Коли я з нею розмовляю, вона виглядає роздратованою. Цікаво. Вона прийшла до цієї школи лише заради освіти чи високого рівня працевлаштування? Не було б нічого дивного. Якби це була її єдина причина. Але тоді це здається неприродним. Ясно. У тебе справді немає друзів. Це не так. Зараз я досить добре спілкуюся з тобою. Хоч ти так кажеш, але не вважай мене своїм другом. Гаразд. Звичайно. Оскільки ти хочеш поглянути на гуртки ти збираєшся відвідувати котрийсь? Ні, я все ще думаю про це. Хоча я, мабуть, нікуди не приєднаюся. Якщо ти не збираєшся приєднатися до клубу, чому ти йдеш на цей ярмарок? Дивно. Ти використовуєш гуртки як привід для знайомства. Чому вона така розумна? Ні, Мабуть, це мене дуже легко зрозуміти. Оскільки я зазнав невдачі в перший день, гуртки – мій останній шанс знайти друзів. Хіба не краще запросити когось, окрім мене? Якби я мав ще когось, кого можна було б запросити, я б не йшов на ярмарок. Справедливо. Однак, я не думаю, що Аяна Коджі Насправді маю на увазі те, про що каже. Якби ти дійсно хотів друга, ти, ймовірно, говорив би наполегливіше. Саме тому, що це для мене неможливо, я йду шляхом самотності. Хорікіта тихо продовжила їсти свій бутерброд. Я справді не можу зрозуміти таке суперечливе мислення. Я хочу друзів, але не можу їх завести. Схоже, Хорікіта не може цього зрозуміти. Ти... ти коли-небудь займалася клубною діяльністю? Ні, у мене немає такого досвіду. Тоді у тебе є досвід роботи поза клубами? О, можливо, щось на кшталт цього? Що ти намагаєшся сказати? Я відчуваю злісний намір у твоїх словах. Злісний? Я ж навіть не сказав, що мав на увазі. Швидким рухом я отримав удар в бік. Я рефлекторно закашлявся від її несподіваної сили. Агов! На що ти це зробила? А Янокоджі, кун, я тебе вже попереджала. Але, здається, ти не слухаєш, що я кажу. Пам'ятай, що я здатна завдати більше болю, ніж оце щойно. Жодного насильства. Насильство нічого не вирішує. Справді, насильство існує з давніх-давен, тому що це найефективніший спосіб вирішення проблем. Це найбільш швидкий спосіб, щоб донести свою думку до іншої сторони або проігнорувати бажання іншої сторони. Зрештою, навіть держави, Використовують поліцію, яка використовує зброю та насильство для арешту людей. Чи не так? Ти справжня базікала. Вона виголосила мені велику промову, стверджуючи, що не зробила нічого поганого. Кожного разу, коли вона робила зауваження, вона говорила абсурдні речі і використовувала їх для своєї зрісної відповіді. Віднині я буду застосовувати насильство, щоб виправляти помилки твоїх дій. Як щодо цього? Щоб ти відчувала, якби я сказав тобі те саме. Не розумію, чому чоловіків, які піднімають руку на жінку, називають підлими боягузами. Це не має значення, бо такого ніколи не станеться. Зрештою, «Я ніколи не кажу нічого просто так». Це була відповідь, яка перейшла далеко за межі здорового гузду. Здається, вона вірить, що ніколи не помиляється. Незважаючи на те, що вона виглядає і поводиться цивілізовано, всередині вона варвар. «Я зрозумів, зрозумів. Відтепер буду дуже обережним». Відмовившись від ідеї запросити Хорікіту, я визирнув у вікно. Ах, сьогодні гарна погода. Ковна діяльність. Он як? Зрозуміло. пробурмотіла Хорікіта, розмірковуючи над чимось. Тільки якщо це ненадовго після школи, добре, тоді я піду з тобою. Що ти маєш на увазі? Хіба ти сам не казав, що хотів піти на клубний ярмарок? О, так. Я й не збирався залишатися там надовго. Зрештою, я лише шукав виправдання. Підходить? Якщо лише на короткий час. Добре. Побачимось після школи. Після цього вона знову почала їсти. Здається, Наче вона вирішила підтримати мою спробу знайти більше друзів. Раніше я вважав, що з нею неприємно спілкуватися. Але її ставлення, здається, змінюється на краще. Дивитись на те, як ти намагаєшся подружитися і зазнаєш невдачі, звучить цікаво. Беру свої слова назад. Вона мені досі неприємна.